telah menjadikan para ulama mereka para ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah ittakhudhu ahbarahum wa rubban lahum arbabam min Allah berfirman ittakhudhu ahbarahum wa rubban lahum arbabam min mereka telah jadikan tokoh-tokoh agama mereka ketua-ketua agama mereka para ulama mereka dan ahli ibadah mereka Sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Ya'ini mereka mengharamkan Apa yang diharamkan oleh Para pemuka mereka Para tokoh agama mereka Para ahli ibadah mereka Walaupun Allah tidak mengharamkannya Sebaliknya mereka mengalalkan Apa yang telah dihalalkan oleh Para pemuka agama mereka Walaupun Allah Tabaraka wa ta'ala Telah mengharamkannya ini makna bahwa mereka telah menjadikan pemuka-pemuka agama mereka, ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Taala. Dalam Islam telah ditempatkan, didudukkan pada tempatnya masing-masing, telah hidupkan pada tempatnya masing-masing, tidak mengurangi, tidak melampaui batas. Tapi ada haknya yang wajib ditunaikan. Yang ketiga tentunya kita berniat untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Yang keempat tentunya dalam adat Ilmiah Di antaranya banyak sekali Mendengarkan Simak Tertib Jangan berbicara Sehingga Nabi yang mulia Alaihi salatu wassalam. Pronah memerintahkan kepada para sahabat untuk diam. Beliau perintahkan seorang sahabat untuk mengumumkan istamsitun nas, suruhlah manusia itu diam. Ketika beliau menyampaikan al-ilm berdasarkan hadis yang mulia itu yang diantaranya dikeluarkan oleh imam Al-Bukhari di kitab Sahihnya, dan di bagian kitab ilmu diantaranya maka sebagian ulama mengambil faedah dari hadis yang mulia itu diantaranya Al-Imam Al-Bukhari sendiri diam di majlis al ilm. Tidak berbicara sehingga ilmu bisa didengarkan dan dipahami dengan baik. Istamsi tinnas kata Nabi Sallam suruhlah manusia itu diam ini di antara adab al tidak berbicara kecuali apabila ada hajat yang tidak dapat tidak tidak bergerak kecuali apabila ada hajat itu majlis diantara adab-adab majelis ilmu agar kita memperoleh bagian yang besar dari sabda Nabi yang mulia tadi sallallahu alaihi wasallam diberi turunkan ya sakinah diliputi rahmat dikelilingi para malaikat disebut oleh Allah tabaraka wa taala dan masuk lagi ke dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh al imam muslim dan lain-lain imam ahli hadith man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila aljannah barang siapa yang menuju satu tempat berjalan menuju satu tempat untuk menuntut ilmu Niscaya Allah akan mudahkan, lapangkan jalan baginya menuju surga. Jadi yani Allah memberikan taufiq kepada dia untuk mengamalkan, beramal taat, amal salat dari ilmu yang ia peroleh, yang ia dapat. Ini yang barangkali dikatakan ilmu nafiah. Sahal Allah leh tariqah naal jannah. dengan rahmat ya Allah tbaraka wa taala memberikan taufik dia. Untuk apa beramal taat, beramal saleh? Amal taat, amal saleh harus ditegakkan dengan ilmu. Kerana ilmu sebelum segala sesuatu. Heh? Maka agar ilmu itu masuk ke hati kita dan Allah memberikan pemahaman yang baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita agar dapat kita apa amalkan sige menjadi ilmu nafi' di mana nabi sallallahu alaihi berlindung dari ilmu yang tidak dafi' yang tidak bermanfaat Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' maka adab-adabnya harus dipenuhi syarat dan adab-adabnya menuntut betul-betul bersungguh-sungguh membesarkan ilmu, kerana yang kita pelajari yang akan kita pelajari kala Allah, kala al Rasul banyak sekali kita menyaksikan kaum muslimin Menuntut ilmu Duduk di majlis Sekian lama Tapi tidak memiliki pemahaman yang baik Barangkali ada kesalahan Kemudian selanjutnya yang kelima tawadhu tidak bersikap sombong membesarkan diri merendahkan orang lain walhal keilmuan kita masih sedikit dari yang paling sedikit dan cukup untuk diri sendiri atau bersama keluarga tidahlah kita menuntut ilmu untuk membantah para ulama untuk berjijah dengan orang-orang supahak. Agar kita disebut alim dan seterusnya. Tapi bertambah, bertambah tawadu. Seperti para sahabat Ridwan Allah Alikim Jami'an. Seperti para a'imah. Kerana ilmu din sangat luas sekali. Kerana Islam berdasar di segala sesuatu dengan ilmu. Tidak boleh seseorang angkat berbicara dan bergerak, berbuat tanpa ilmu. Harus ditasari dengan ilmu. Wala taqfu ma naisa laka bihi ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang. Jangan kau tetapkan sesuatu dengan perkataan atau perbuatan yang kau tidak memiliki ilmu. yang berdasarkan tegak-tegak.